Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Petlla 91, 11, és la La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona 24 Hores Ràdios Limitat ve a 91.6 FM el dia de Sant Jordi és dels lectors i dels llibreters i és un fenomen econòmic sense el qual el sector editorial i llibreter català tindrien encara més difícil la seva supervivència. Però també és la festa del llibre en espais que no tenen res a veure amb el moviment comercial del 23 d'abril les escoles, per exemple, o també les biblioteques. I més aquest any, en què les biblioteques públiques de Catalunya, a excepció de la xarxa de la ciutat de Barcelona, han posat en marxa per primera vegada la rebella de Sant Jordi el dia 22 d'abril, és a dir, avui mateix. En la vigília d'aquesta diada, un total de 121 bi 21 biblioteques tindran obertes les seves portes fins a les 22 hores, les 10 de la nit, i organitzaran activitats festives al voltant del llibre com presentacions de llibres, tallers infantils, concursos literaris, concerts i recitals poètics. El conjunt d'iniciatives programades per aquest dia està recollit a la web de les Biblioteques de la Generalitat. Per exemple, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, Marc Parrot i l'il·lustradora Eva Armisen representaran les cançons del seu llibre a disc, tots a taula. La Biblioteca Central de Castelldefens, per la seva part, albergarà actuacions musicals amb motiu del seu primer aniversari i les biblioteques de Girona oferiran cava i coca als lectors que s'aproximin a fer tertúria literària. Així doncs, la xarxa de biblioteques de Barcelona, per la seva part, manté com a única activitat central la vigila del 23 d'abril al pregó del llibre i la lectura al Saló de Cent, un diàleg amb un escriptor més que un pregó, de fet, que aquest any estarà protagonitzat pel comissari de les commemoracions municipals del 1714, Antoni Soler, i l'escriptor Albert Sánchez Pinyol, autor de Victus. Al voltant d'aquests dies, encara que sense mantenir les seves portes obertes, en horari de vespre, Biblioteques de Barcelona també multiplicaran les activitats festives, recollides a la web de l'Ajuntament de Barcelona i de les quals us en farem mansió en aquest mateix programa. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FAM, és tot un poble, aquí us parla i acompanya, Rosana Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I parlem d'entrada que han estat detinguts tres joves per apunyalar un menor a Sant Andreu. Els Mossos d'Esquadra van detenir tres joves, un major d'edat i dos menors per apunyalar i colpejar un altre jove al menor al districte de Sant Andreu la setmana passada. L'autor de l'agressió ja havia estat detingut per apunyalar un altre menor al passat mes de desembre. Els fets es van donar dimecres de la setmana passada a la sortida d'un establiment de Sant Andreu. Els detinguts, dels quals dos són menors, van dirigir-se a la víctima també menor, en tot aspectiu. Abans de poder-hi fer res, el major d'edat el va apunyalar per l'esquena i els seus dos companys menors li van propinar cops de peu. La víctima va haver de ser hospitalitzada per una ferida d'arma blanca i les lesions produïdes pels cops. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació arran d'aquests fets, cosa que va permetre la detenció del jove de nacionalitat armènia de 18 anys i dels seus dos companys menors d'edat. La víctima i l'agressor no es coneixien, per la qual cosa no s'ha pogut determinar el parc de l'agressió. Dos dels detinguts, l'agressor i un dels menors, ja tenen antecedents per l'apunyalament a un menor a la sortida d'una discoteca de les Corts. I ara parlem ja d'entrada i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 Doncs hem de dir que poden participar nens i nenes distribuïts en dues categories, fins a 10 anys i a partir d'aquí 11 a 17 anys. El termini d'admissió finalitza precisament avui dilluns. I ja que estem parlant de literatura i de llibres, doncs ens anarem cap a la biblioteca. Voleu saber què és l'Sketching? Doncs vine a la teva biblioteca. La Biblioteca de Tritat Vella José Barbero acull avui dilluns a les 6 de la tarda un taller d'aprenentatge i a dos quarts d'avui una sessió d'Sketching amb el Club de l'Escutxa. Què és l'Sketching? Doncs parlem d'aquest tema. L'Urban Sketching és una forma de dibuix urbà espontani i sobre el terreny. Amb l'ajuda d'una llibreta, el dibuixant esbosa, cantonades, persones, fragments d'edificis, una novel·la urbana. Les biblioteques de Barcelona us proposen un seguit de tallers per aprendre i mostrar una faceta concreta d'aquest art aparentment casual, l'Sketching amb motius. Musicals. Músics al carrer, guitarristes al metro, DJ i bandes esdevenen objectes artístics per a aquests pol-heroi de, de manufactura urbana. Aquest, eh, aquesta activitat anirà a càrrec del dibuixant Amde. I ja, doncs, tal com dèiem, estem a Sant Jordi i Sant Jordi es celebra a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Demà divà, 23 d'abril, Sant Jordi, a dos quarts de sis de la tarda, hi haurà un mercat d'intercanvi de llibres. Passarà en Jordi, regala d'un llibre. Un marcat intercanvi de llibres porten un llibre i en porten un altre a la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Però aquesta no serà l'única activitat que es realitzarà a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè demà dimarts Dia de, de Sant Jordi a partir de les 7 de la tarda hi haurà una exposició sobre Sant Jordi recomanacions especials de l'equip de la biblioteca. Doncs és una exposició especial de Sant Jordi dels llibres recomanats per l'equip de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Precisament es realitzarà a la planta baixa d'aquesta biblioteca. I no podíem acabar el, aquest primer recull de notícies del dia sense parlar d'esports perquè tal i com ens deia el nostre company en Rubén Domènea el passat divendres, donc va haver-hi un partit important, el que va enfrontar l'Hospitalet amb el Sant Andreu i un partit que va acabar amb victòria de l'Hospitalet per 2 a0. El play-off ja és matemàtica impossible després de la derrota del camp del líder. Alexandre Moya en el minut 12 i el màxim golejador de la categoria, Sergio Cirillo al minús 61 han aprofitat dues errades en defensa per endur-se'n els tres punts. Els 50 partits oficials i les baixes s'han acabat notant davant el millor equip de la categoria actualment, que és l'Hospitalet. Els andreuencs ho han intentat des de l'inici, però els locals han aprofitat la seva primera gran ocasió i a partir d'aquí han fet anar el Sant Andreu a remolc durant força minuts. Els de Pit han començat millor i han gaudit de dues bones aproximacions de Marmàs que Marmàs no ha pogut culminar amb encert, els ribarengs sortien en perill al contraatac, i en una d'aquestes accions, Osado, que s'ha plantat davant Morales, no ha sabut resoldre. El gol ha arribat poc després, en una falta lateral penjada pel segon pal que un jugador de l'Hospi ha cedit amb el cap per Moiano, que lliure de marca ha fet el primer amb una remata de creuada. L'avantatge al marcador ha durat encara més empenta el conjunt de Miguel Álvarez, que poc després ha reclamat penal en una caiguda de Coromines davant Didac. Els ribarencs han tingut dos opcions més de perill, una rematada de Biale a mans de Morales i un potent xut de Sirio, que el porter andreuvenc ha refusat a córner. Abans del descans, els quadribarrats podien haver disposat d'una bona oportunitat per fer l'empat, però l'àrbitre no ha sancionat com a penal unes mans dins l'àrea d'un defensa local. La segona part ha començat com la primera, amb el Sant Andreu millor tenint la pilota i buscant la porteria de l'Hospi. Una dinàmica que s'ha tornat a trencar amb un gol local. Aquest cop, Sergio Sirio aprofitant una reda d'edat per entrar dins l'àrea i va batre Morales pel primer pal. Novament, el, got, el gol ha donat impuls a un líder que ha pogut ampliar el marcador, tot seguit amb dos xuts de coromines que han marxat fora per poc. Doncs llavors els entendreu, tot i el desgast físic s'ha estirat intentant retallar diferències i fent seus els darrers minuts de partit. Aitor i Josu amb dues faltes, i el mateix ex de Vil del Vilafranca, amb un xut des de la frontal que ha impactat en el traveser, han estat a punt d'aconseguir un gol que no ha acabat arribant. Doncs d'aquesta manera acabava el partit, hospitalet, dos, Unió Esportiva, Sant Andreu, Zero. i nosaltres que d'aquesta manera doncs, també acabem el nostre primer recull de notícies del dia i de la setmana així que el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguida amb més informació Fins ara! Mm -hmm. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vell. Durant el matí d'ahir i diumenge van tenir lloc a la plaça dels Jardins d'Els, a la Sagrera, un bon grapat d'activitats previstes per tal de gaudir de la festa de primavera d'enguany. Entre alguns actes preguistos, els sagrarencs i les sagraerenques van poder gaudir de la segona edició del Mercat Viu d'Intercanvi i d'una carpa dedicada a la recollida d'aliments bàsics. Aquests dos actes estaven organitzats per l'associació Les la Sagreres Mou. I per saber com van funcionar aquests actes, tant la recollida d'aliments com el Mercat Viu d'Intercanvi, van poder parlar amb els organitzadors Ampera Torrents i amb els firaires participants. Estem amb Pere Torrent, uns encarregats del Mercat d'Intercanvi, aquí a les festes de primavera. Bon dia, Pere. Els podries fer una mica balanç? Com ha anat aquest Mercat d'Intercanvi aquest matí? Hola, bon dia. Bé, bueno, són les festes de primavera i el Mercat d'Intercanvi l'organitza l'associació Les Sagreres Nois. És el segon mercat que fem i hem crescut molt. Amb aquest mercat hem arribat ja a 25 taules, una presència molt important. I ara precisament estan recollint i estic parlant amb la gent d'aquí i sembla ser que... que em surt molt satisfet, o sigui que ha funcionat i pensem de que les experiències que anem recollint ens seran molt útils pel proper mercat que segurament farem a les festes d'hivern de la Sagrada. Eh, què hem pogut trobar aquest mercat d'intercanvi? Menjar, roba, joguines? Bàsicament hi ha hagut de tot els tipus menys eh, menjars. I el tema del menjar és una cosa que ara precisament una, una noia que estava exposant aquí ens ha explicat que hi haurien d'haver-hi parades amb menjar. I llavors ens estem plantejant que a més a més d'un mercat d'intercanvi d'objectes també hi puguin intervenir els aliments. I això és un tema que queda obert ara per, per discutir què farem en el proper mercat. Estic veient aquí una estana amb un gran recapte d'aliments bàsics. Això és una de les altres accions que fa l'associació Les La Fèreres de... Mou. Tota aquesta setmana i durant les festes es fa una recollida d'aliments i de moment també l'èxit és tremendo. Em sembla que ara vull parlar de memòria, però per les dues tonelades i mitja recollides ja. D'acord, doncs moltes gràcies, Fera. Estem a Alegria Barba a un dels estans del Mercat d'Intercanvi. Alegria, què tens aquí al teu estant? Què intercanvies? Yo intercambio roba, mayormente roba, que, que tengo ten, ten molta, molta roba. Y cambio por discos, por libros, por CDs, por TVOs o por algo para mí para mis nietas. ¿Cómo y... está yendo el intercambio? Hombre, hoy ha ido bastante bien, hoy ha ido así. Ha habido veces que no me he desecho de muchas cosas, pero... Porque algunas son pequeñas o son como es de mi talla, de, eran de mi talla, que no son. Y claro, son pequeñas, pero sí, más o menos voy cambiando, voy haciendo. ¿Qué tal la experiencia en este mercado intercambio? La experiencia buena. Es uno, a ver, es en el, en, en, en el que más se ha intercambiado cosas. ¿Es la primera vez? Eh, ¿No es la primera vez? ¿Has participado más veces? ¿Aquí en Sagrera? Sí. No, pero... es la primera vez, es la primera vez. Muchas gracias, la alegría. Estamos en Rosa y María Pura, dos filiales aquí del Mercat d'Intercanvi de las Fiestas de Primavera de la Sagrera. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Explica'm una miqueta, ¿qué heu portado para intercambiar? ¿Qué heu intercambiado? ¿Y qué os ha semblat al matí? A mí la mañana, pues muy, muy animada, desde luego, he traído muñecos de, de niños, he traído hierbas, libros, yo, yo he traído libros, muñecos y hierbas más que nada. ¿Y por qué yo, los cambio? Un poquito de ropa, pero muy poquita. Como es mía de casa, muy poquita. ¿Por qué los ¿Qué has, has cambiado? cambiado? Pues, sobre todo por figuritas, por cuadros, y abajo me cuadros, en un sitio también unas sabatas y, y un un parell o tres de, de camisetas. Sí, clar. I molt bé. Sí? molt bé. Molt bé, sí, molt bé. M'agrada molt. Tot el, ca el carro ple. I <ríe> sí. vostè? Jo, sí, jo he portat és la segona vegada que vi. He portat llibres, pensant que costa la diada de Sant Jordi, objectes de decoració, uns pudles eh, que mm, són difícils, són per gent gran i si no ets aficionada als pudles això costa, i alguna, alguns objectes també de roba, mm, avantalls, eh, eh, gorres que també han sortit. Uh, i objectes de decoració. Eh? I per què els ha intercanviat tot això uh, que porten? Sí. Mira, uh, he intercanviat per una col·lecció de, de nines, uh, he intercanviat per més llibres, he intercanviat per roba també i per algunes peces de... de criaturetes que això en, se les han emportat totes i m'han donat més llibres. O sigui, bàsicament m'he carregat més amb llibres. Eh? I què li ha semblat aquesta experiència al mercat d'intercanvi? Bé, eh, soc de les persones que ho ha organitzat, és el segon any i crec que és una experiència positiva i que a més dona, aviam, dona un ambient i unes possibilitats, algunes de treure't coses de casa... Que, que no t'interessen, però al mateix temps aconseguir algunes coses que també et fan il·lusió a tu. Exacte. Eh? Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Estem amb José, un dels aquí dels firaires del mercat d'intercanvi. José, no, no, no, què has portat aquí a la teva taula d'intercanvi i per què ho vols canviar? Más o menos he traído libros, he traído algo de cargadores, discos, películas y más o menos lo voy cambiando por lo mismo. Como me gusta la lectura y el cine, por pues lo voy cambiando por cosas que no haya visto. ¿Y qué te está pareciendo el día? ¿Cómo te vas podiendo intercambiar muchas cosas? Sí, ha ido muy bien el día. Está muy animada la zona, está muy animada. ¿Es la primera vez que participas? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Qué le parece la experiencia? Muy buena, muy buena, muy buena. Volveré. Sí, me acuerdo, muchas gracias. A ti. Estem amb Albert Sarraïma, sí. és un dels firaires que estem aquí a la fira d'intercanvi. Albert, què has portat? He portat una, una varietat de llibres, roba i homenaje, en general. Sí. I per què l'intercanvies? Li per he, he, per tot, tota, tota mena de coses. He, he canviat per quadros, per menjar, algun llibre i algun per pel·lícules i alguna cosa de l'ordinador. És la primera vegada que hi participes? No, no, la primera vegada no. Vaig sovint, cada setmana vaig a algun mercat d'intercanvi. I de segona mà. I l'experiència aquí a les festes de primavera de Sagrera, que et sembla? Molt bé, està molt ben organitzat. Sí? Sí. D'acord, doncs moltes gràcies. Molt no bé. Estamos con Diana, una de las firaídas al mercado de intercambio. Diana, ¿qué has portado para intercambiar? A ver, trajimos acuarios, el adorno, los adornos de los acuarios, ropa de niño, libros... Bueno, un poquito de todo, en realidad... ¿Este este acuario es fácil de intercambiar o no? Es que trajimos tres, en realidad. Dos sí que pude cambiar y el más grande, que son 130 litros, fue un poco difícil. ¿Y por qué lo no cambiáis? Porque he ido a más. Al principio empecé con un acuario de 20 litros y les empecé a querer mucho a los peces. Les regalé uno más grande y ahora tengo el más grande todavía. ¿Y entonces por qué, es qué objetos pedís a cambio? que Bueno, aquí vamos viendo por los, las demás mesas lo que nos interesa Tengo una niña de 7 meses así que he cambiado por juguetes Básicamente cuentos, juguetes, ropa ¿Es la primera vez que participas en este mercado de intercambio? Sí, es la primera vez ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena Y si me entero de otra seguro voy De <risa> acuerdo, muchas gracias Nada, tía estem amb Rosa i Marta, si d'aquí, al Mercat d'Intercambi. Expliqueu-me, noios, una miqueta, què heu portat aquí al Mercat d'Intercambi, a la vostra taula. Doncs, eh, discs, eh, DVDs, de eh, tot una mica, joguines de nens, i roba, alguna cosa de roba. Eh, roba, moltes figuretes de ceràmica, eh, quadres, eh, llibres... Coses així. I per què l'heu canviat? Doncs he canviat per altra roba, per eh, xapes, per eh, joguinetes de nena petita. Sí, jo més o menys també, robes, sabates, un monopatí, coses d'aquestes que mirem. Eh, és la primera vegada que participeu en un mercat d'intercanvi? Eh, nosaltres és la segona, la segona vegada. I què tal l'experiència? Sí? Sí, és molt divertit. Si l'altra cop no va ser aquí, si no va ser una altra plaça més petita, però és una, és una experiència que està bé. Eh... I, si més, I com més gent hi ve, tot mi més divertit és. Eh, vosaltres, què és la segona vegada que hi participeu? Bé, bueno, jo ah, sí. és la primera vegada. I què tal l'experiència? Doncs pues molt guai. Sí, sí, sí, m'agrada molt. Molt divertit, la veritat és que és molt divertit, que la gent ve mira coses. Ai, doncs pues m'agrada això, vine a la meva taula a veure si t'agrada alguna cosa. I molt bé, hi ha una plaça que hi ha gent de tot tipus, nens que poden estar corrent, jugant, està superbé, m'ha encantat. I participaràs més vegades? Sí, crec que sí, si puc sí. <laughs> que Creieu que sí. Com a, bueno, heu participat de dues vegades, és la primera. És una bona ocasió per fer, eh, perquè gent que té objectes sense gastar diners els pugui intercanviar i tant. De fet, de fet, aquesta és la idea no del mercat, o sigui que sí, que és una bona idea per fer això. Sí, jo penso que la gent hauria de fer més això, eh, ja no en un mercat d'intercanvis, sinó entre la gent que es coneix dels barris, doncs jo tinc això, no ho vull, escolta, a tu t'interessa, eh, tens alguna cosa que no, intercanviar coses, intercanviar... Uh, jo sé fer això, tu que saps fer... Vull dir, tot això és perfecte. Com abans era, que era així, doncs hauria de tornar. Vés sí, ara, no en aquest temps, sí. que tothom també passa una mica malament. I així, doncs és una, una manera d'obtenir a coses que necessites. Sí, sí. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, Escolta cada migdia, tot un poble. Des d'aquí volem donar bona als organitzadors i als participants tant del de, del de la segona edició del Mercat Biu d'Intercanvi de la Carpàdica recollida d'aliments bàsics per la seva tasca perquè va haver-hi molta afluència de públic, va estar molt tranquil i va ser unes activitats de primavera molt, molt maces on el dia va acompanyar molt. Molt bé, doncs ara atenció perquè comencem ja a parlar de les activitats de Sant Jordi i algunes eh, activitats que us anirem recomanant des d'aquí, des d'aquesta casa, doncs avui i demà, demà farem un programa especial per doncs, conèixer quines són les activitats que es realitzen els diferents barris de Sant Andreu. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa i tornem tot seguit a més d'informació. Fins ara! amb mans clac-clac, fins que surti fum. Amb les mans clac-clac i amb les mans clac-clac, fins que surti fum. Noi si no hi és a l'atac, visca la patum. Noi si no hi és a l'atac, que fla patum la tristesa Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs en li com us deia en fa moment, avui volem parlar ja volem començar a parlar de Sant Jordi i de les seves activitats i per, per fer-ho doncs ara parlem amb la Judit Riar que pertany al Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu Molt bon dia. bon dia <ríe> Doncs què és el que ens teniu preparat per, per avui? <ríe> Doncs bé, com tu molt bé has dit, demà és Sant Jordi i llavors el que, el que hem fet per avui és portar una de les guanyadores del certamen literari que, uh -huh. que vam organitzar l'any passat vale. i és la Sara. Bon dia, Sara. Hola, bon dia. La Sara actualment ja no estudia amb, amb nosaltres però uh -huh. continua aprenent el català sí. i ja està, ja està fent l'elemental 3. Sí. Molt bé. I tens intenció de continuar? Sí, m'agradaria molt. Fins al nivell D sí, sí, sí, sí. Ara ja has començat sí, i ja... Sí, sí, sí. Molt bé. Perquè que ets d'aquí, d'una escuda d'aquí. No. Això no. se n'ha mancat. Ah, veus. Sí. Doncs ja... Amb el català que té... Sí, sí, sí. No, no, té, té un bon... Ha treballat molt. Té un bon nivell de català. Quan li Cost, vaig trucar... Costa una mica, eh? Costa una mica sí, parlar Em va dir català. que li feia vergonya, però... Sí. No, endavant. Mm? Doncs molt bé, m'agradaria començar parlant de, de, la uh -huh. sí? de la celebració, de la celebració de la diada de demà. Celebres Sant Jordi, Sara? Sí, des de que vaig venir a Barcelona, eh, sempre ho celebrem. Uh -huh. I, I com el celebres? Eh, Fem lo normal. Jo dono al meu home un llibre i ell me dona a mi una rosa. Lo normal. Uh -huh. D'acord. I ja has comprat el llibre? No encara, no, encara no, jo faig, eh, vaig a comprar a, a Tirofet, uh -huh. sí? no, no tinc ningun... cap títol pensat. No tinc idea. <ríe> no tinc ni idea. <ríe> no tinc ni idea. Okay. Aquest matí el Jordi i jo també parlaven mateix, <ríe> que hi ha una gran quantitat d'ofertes de, de llibres que... Surt, és que surten directament sí. de mà sí. són novetats hi ha tanta quantitat de llibres que no sabem per on anar, què regalar mm. ah. és molt complicat però la Sara juga amb avantatge sí, jo tinc per... un llistat el meu, que me dona el meu home i agafo lo que a l'agrada ah, Vull dir, això ja és molt Jo és penso com, que és lo millor És com la llista de reis, però per Sant sí, Jordi sí, sí, sí, No jo. és mala idea, eh? sí, sí, és sí. molt bona idea I ja jo també I aquests llibres de, de quina temàtica són? Eh, li agraden molt eh, biografies uh -huh. De tot tipus de. I què vas, a comprar-lo a les paradetes de Sant Jordi? O... A les paradetes o a grans superfícies No uh -huh. tinc un lloc eh, especial uh -huh. no. I baixaràs al centre? No, no, no, no, no, no, no m'agrada molt Anar on va molta gent no, no, no. Sí, perquè hi, ha... no. hi haurà una munió de gent de mà que sempre es veu No, no, no, ben fet Sara, tu també ets una bona lectora Sí, m'agrada llegir Sí. Quins, quins llibres t'agraden? M'agrada de tot tipus eh, M'agraden molt els llibres eh, romàntics eh, que siguin eh, també biografies M'agraden també molt eh, els llibres eh, que, eh, de temàtica mm, ff, ff, de misteri no sé, de tot M'agrada de tot mm? I compres llibres digitals o els prefereixes en format paper? Jo sóc més tradicional, m'agraden molt els llibres de tota la vida, mm. de paper En format paper, d'acord Sí, sí ara ha vingut nou això dels llibres digitals mm. i la gent doncs eh, suposo que també tindrà tendència ara a anar-ne comprant mm. Sí Només, sí. clar, per compartir un llibre digital primer necessites un suport que t'has sí. de comprar l'ebook sí. o... Sí. o que sigui, clar no és el llibre sinó que necessites un suport especial necessites un pas previ i mm. per regalar-lo queda una mica potser més deslluit mm. regalar el val o regalar... Però suposo que ja se les han pescaran per... perquè, perquè es vegi bé, <laughs> Perquè sí. hi hagi alguna cosa material per, mm. per regalar aquest llibre digital, sí, mm. Ja estarem pendents de, de, les, dat, o sigui, de les dades, de, de l'endemà de Sant mm. Jordi per saber els sí. més vanuts. Libres... Mm. Mm. Mm. Exacte. Mm. Eh, parlem una mica del certamen de l'any passat, Sara. Mm -hmm que és un dels motius pels quals ets aquí, sí, perquè tu vas ser una de les guanyadores. L'any passat es va organitzar a la delegació de Sant Andreu el primer certamen literari. Sara, tu de, de què vas escriure? Vaig escriure d'un joc que m'agrada molt anar eh, i em vaig inspirar de la natura. Mm. Mm. Perquè mm. recordes quin era el motiu principal... Eh, és un lloc que m agrada molt anar eh, a passejar amb el meu home i el meu gos. Bo, eh, vaig molt sovint. Eh, I és un lloc que se troba en Arbúcies. Uh -huh. sí. L'any passat vam demanar que escrivessin eh, sobre un lloc, pel qual, un lloc de Catalunya pel qual tinguessin un sentiment especial o que... Mm -hmm. Sí, que fos especial. Mm -hmm. Mm -hmm. Com et vas inspirar? Eh, no sé, eh, no tinc ninguna inspiració. Abans m'has fet una confessió. Sí, eh, me... em va venir la inspiració en, en, el git. en el git. És molt típic, jo penso. Mm -hmm. No ho sé, eh, una nit eh, no vaig poder dormir i vaig començar a escriure. Mm -hmm. Mm. Molt literari. Sí. sí, Molt literari. Allò que estàs mig relaxada, sí, no? Sí, sí, Després a... de tot el dia, sí. comences a pensar en el dia i sempre et venen inspiracions així, eh? sí. En el coixí. Mm -hmm. Vas tenir l'ajuda d'algun lector de confiança? Després d'escriure, el vaig llegir el meu home i li va agradar molt. Lo típic de los hombres jo no sé, abans també m'ha dit, dic no sé si comparteixo al 100% això de lo típic no. era un text ben escrit potser si no hagués estat no tan sé. ben escrit hagués fet el, alguna crítica però no, no, no, no. no sé. home, jo crec que el seu home dic, serà millor que sí. li doni bones jo, jo crítiques sí, eh? perquè que sí. com li tregui alguna mala crítica si treu problemes a casa i no convé per la seva conta <laughs> Per això, per això. Aquesta experiència ja també la conec jo. Si sí, està molt bé, està molt bé, dic, però sigues sincera, no, no, està molt bé. Dic, a veure, sí, què creus que si em fas alguna crítica dolenta tindres problemes? Sí. D'acord, d'acord. Hm? Quin procés va seguir per escriure el text, Sara? No vaig tenir ningun procés. Vaig venir la inspiració i res més. Hm? Feia poc, havies anat a Arrúcia... Aquest, par aquest paratge d'arbúcies per pa sí. tenir-ho ben fresc? Sí, sí, sí, sí, eh, eh, vaig molt eh, aviat, eh, molt sovint, molt sovint. M agrada molt anar a sí, arbúcies, és molt maco. Sí. Sí. Mm. Uh, et va costar escriure en català? Em costa una mica, perquè el meu castellà és molt trencat i és altra llengua que no, no tinc ni idea. No tenia ni idea. I poquet a poquet mm -hmm. eh, eh, vaig a agafar l'acostum mm -hmm. d'escriure en català i res més. I doncs te'n surts doncs for, força bé, no? Eh? Oh. Sí, gràcies, gràcies. Per guanyar, per guanyar el Premi Literari això vol dir que se'n sí. molt i molt sí, bé. Sí. sí. Mm, pensaves en, en català? Havies de traduir? Eh, jo, quan... Eh, ara no. Abans... Eh, traduïa sí. molt en, en castellà ara a, a vegades mm. doncs això és mm. molt bones notícies mm. Mm. i a l'hora d'encertar de, la paraula concreta t'ajudaves d'un diccionari de, de traducció d'un sí, dic, sí, sí. diccionari monolingüe i intentava trobar eh, altra paraula que tinguessi la mate el mateix significat. D'acord, els sinònims sempre un sinònim. mm. són útils. Mm? I, I què vas guanyar? Ah, sí. <ríe> Vaig guanyar, guanyar eh, un llibre de lectura fàcil, mm. El gos de Canterville, en dues entrades per al teatre i una revista de cuina molt maca. Mm -hmm. sí. Quina obra teatre va ser? Eh, una, un te una obra molt rara. No va agradar res. No, no, no. On, rara. on vau anar? A quin teatre? Ui, no recordo. Ara mateix no recordo. Pot ser la nau Ivanov? Sí, sí. Sí. les obres de la nau Ivanov la són nau Ivanov sempre sí. col·labora sí, amb aquest certamen i sí que són trencadores són innovadores sí, Això sí. és un espai este. de creació sí. teatral em mm -hmm. mm -hmm. vaig de deixar els ous molt oberts no. no. et va deixar els ulls ben oberts no, no, no, no. <laughs> A vegades va bé anar veure alguna cosa no, que et s'accegi. No, no, jo som molt, molt, eh, molt normal. Som molt normal, eh? Tots som normals. Ja, ja, ja. És qüestió de Los gustos. Els meus gusts no són molt... És <laughs> qüestió de... no. Com va ser l'entrega de, de premis? Ui. Com la recordes? L, eh, lo recordo eh, molt malament. Vaig tenir molta vergonya... Eh, vais posar molt vermella, molt vermella. Eh, vaig donar dos petons a la meva maestra la professora. I, sí, la Marta. i vais donar-les gràcies i res més. Sí, sí, No vas dir res, no vas parlar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, podia parlar, no. En defensa de la Sara diré que hi havia molta gent. Sí. Van fer l'acte al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. A Can Galtacran-Mars. Sí, i estava ple. Mm -hmm. És a dir, teníem, vam posar arrencleres de files de cadires i, i estava ple. I ens va acompanyar l'autor Jaume Benavente mm -hmm. i hi havia molta gent, gent que passava pel carrer i llavors també familiars d'alumnes mm -hmm. que, que van venir. Per tant, eh, puc entendre que la Sara estigués mm -hmm. nerviosa. No esperava, eh? Ja, no tenies no, no? idea, jo pensava que no, no valeria no. <laughs> Això per animar a tothom que, que escrigui no? sí, Exacte, sí. i també a que la gent llegeixi Perquè mm. ella és una bona lectora mm. Encara que sigui una bona lectora en una altra llengua Això sempre, sempre ajuda I els professors i professores ho diem sempre Es note quan un alumne és un bon lector perquè és capaç d'estructurar el text i de demostrar riquesa uh, lèxica uh, en el text que està, que està escrivint. Uh -huh. Ara t'has de llegir un llibre en català. Sí, tinc que llegir, eh, t'estimo si, si he begut. De qui és? No tinc ni idea. <laughs> <laughs> de qui, no? Qui no? No, no. És, de, no. és de l'empar Moliner. És <laughs> Sà. de l'Empar sí. Moliner, no sé si el, sí. és per el català seu... eh. <ríe> eh, però més enllà <ríe> jo li he dit que era, eh, moltes vegades se la, se la relaciona o se la compare amb, amb Kim Monzo mm. pel mateix mm. tipus de, de literatura així una mica àcida sarcàstica no, i a més mm. a més el, el personatge d'altres de, escriptors jo crec que també tenen un paral·lelisme molt important tant l'Empar Moliner com el Kim Monzo exacte sí. Crec Són... que s'assemblen molt... Ah, no, mai a dones, per eh? suposat, però com a escriptors tenen molt paral·lelisme, sembla molt... Són peculiars, potser no, sí. no podríem utilitzar l'adjectiu normal que ha utilitzat abans la Sara. Sí? Doncs bé, eh, aquest any el, el que farem també, com us vaig dir la setmana passada també tenim un acte a, a Can Galtà Cremat eh, serà un acte bé, més que un acte d'entrega de premis el que farem serà els guanyadors del certamen d'aquest any s'anunciaran al bloc i l'activitat de demà serà jocs lingüístics adaptats a tots els nivells, nivell bàsic elemental, intermedi i suficiència però també hi pot participar qualsevol persona que, que en tingui ganes o que passegi per allà mm. i eh, s'omplirà una, una butleta i al final hi haurà un concurs, hi haurà, com a premi hi, hi ha dos jocs ah cord dels jocs en, en català sí? mm -hmm. I, i els guanyadors del, del certament literari tindran com a premi un llibre, una revista i unes entrades també per la nau Ivanonov o pel SAT. D'acord per tant, tant bé, molt, bé, sí. molt bé molt bé, molt <laughs> bé. I, i bé, i ja només per acabar doncs, eh, dir-vos que si voleu venir a participar a la festa de demà i esteu mm -hmm. convidats Jordi, passa un bon dia això, intentarem et, fel et felicitem <ríe> <Felicent. ríe> moltes <ríe> gràcies I, i bé, i que gaudim de, de la diada de, de demà mm -hmm. ah, ho farem amb la mesura del possible tant, sí. <ríe> sí, sí ens passarem bé. A més, aquí a partir de les 12 del migdia farem el programa especial de Sant Jordi fins ben entrades les dues de, del migdia, doncs anirem connectant amb els diferents llocs de Sant Andreu on sabem que hi ha alguna activitat que estigui relacionada amb la diada no? amb, la, amb, la, amb el Dia de Sant Jordi mm. i a veure si també podem aportar algunes recomanacions literàries sí. encara més recomanacions a veure si trobem algun per estem una mica perduts com a mínim una, una temàtica més àmplia algun escriptor que puguem trobar per allà, que ens Exactament. vulgui alguna coseta i que ens recomana el seu llibre segurament, a, normalment sempre són a la plaça Orfila o uh -huh. sigui que segurament sí. nosaltres també serem a la plaça Orfila particip, uh -huh. eh, uns quants alumnes llegiran poemes uh -huh. a lletra ferits, el programa aquest de lectura uh -huh. de, de poesia cinquena trobada de ferits. doncs, doncs allà serem, allà també hi serem i segurament veurem a la Sara sí, perquè... penso que sí sí l'he convidat abans i, i acceptat doncs ja ens trobem demà també tots allà, molt, molt bé, bé. bé. d'acord, doncs si teniu alguna cosa més a afegir o voleu dir alguna cosa més no sé si Sara vol fer una crida animar la gent a escriure en català a presentar-se a concursos literaris, a aprendre català... Sí, jo penso que està molt bé que la gent eh, ap apreni eh, altres llengües mm -hmm. i eh, a mi em costava molt abans eh, aprendre català i ara eh, jo penso que ho eh, faig eh, millor, una mica millor. Mm -hmm. Però jo penso, animo a tothom que aprenda català. Sí. I la prova és, i torno a fer èmfasi en aquest aspecte, és que abans traduïs a l'hora d'escriure sí, sí. en català i que ara ja no et cal traduir, no. o ja et surt de, de manera, diríem, natural. Uh -huh. Per tant, és allò que diem les professores, allò que sempre diem, és veritat i la Sara ho corrobore. Sí, mm. veritat. Molt bé. D'acord. Doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, però ja tenim sobre la taula algunes recomanacions perquè demà és el dia de Sant Jordi i val la pena doncs que després d'aquesta petita pausa doncs escolteu el que us direm des d'aquí. Uh, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. cansat de fer-me mal de viure en un engany Cansat de mi que no s'hi alliberam fugir d'aquest desig que sé que no és per mi però no puc evitar Cansat d'aquesta soledat d'haver-me enamorat del pa Fins demà! nostàlics músics de dir, tenim sobre la taula alguna de les activitats que podreu gaudir demà dia de Sant Jordi. Així que si us sembla el que podem fer és anar-nos anar mateix cap a Sant Andreu perquè hi en ha, hauuran activitats a l'aire lliure. Serà demà dimarts 23 d'abril a partir de les 11 del, del matí a la plaça Orfila, aquesta cinquena trobada de lletres ferits, una lectura de textos literaris que s'organitza a través del Grup Constancià del districte de Sant Andreu. També hi demà dimarts 23 d'abril, onze al matí a 2 de la tarda i de 3 de la tarda a dos de 9 del mes per la Plarfila hi haurà una parada de llibres autors i autores i flors a l'apasor fina amb la col·laboració dels escriptors i escriptores del districte de Sant Andreu que presentaran la seva obra literària. Aquesta exposició bueno, aquesta, activitat. aquesta activitat, aquestes parades de llibres i flors estarà organitzada per la Biblioteca i les Iglesias, comissió de lectura pública del districte de Sant Andreu. I demà a dimarts també, a la plaça Urfila, però a la tarda ja, a les 6, doncs, hi haurà un tastet musical amb un concert de càrrec dels grups de cambra Manhattan i New Combo de l'Escola Municip Municipal de Música de Sant Andreu i és organitzada pel Districte de Sant Andreu i l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Avui dilluns també hi ha activitats. Per exemple, a set de la tarda hi ha una activitat Parlem amb. L'autor local, Bartolome Bio, que és professor en metafísica i psicologia evolutiva investigador de l'esoterisme i de l'antropologia i d'altres ciències relacionades amb la mitologia. De tots aquests temes en fa conferència i organitza viatges a llocs relacionats amb la temàtica. Doncs presenta el llibre El tarot egipcio i la màgia a l'auditori. Presentat per Teo Gómez, director editorial de l'editorial d'Editorial Océano i és entrada lliure. Aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra. Ja ara ens n'anem en cap al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Gramat perquè fins al divendres 26 d'abril a Can a les 5 de la tarda ja la primera activitat és la paraula festiva que més m'agrada és... Uh, doncs són paraules de festa un conjunt d'activitats vinculades a la terminologia festiva catalana, la primera activitat és la paraula festiva que més m'agrada i tots tenim paraules vinculades doncs, a la terminologia festiva catalana que ens agraden especialment per la seva sonoritat, pel seu significat, per la seva identitat amb aquesta activitat, doncs el que es vol és fer un aparador on exposar les paraules del Closari Festiu Català. Aquesta activitat tal com hem dit es fa a partir de les 5 de la tarda fins al 26 d'abril, és un acte totalment gratuït i es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Tornem a les activitats que tenen lloc, tindran lloc demà, dimarts 23 d'abril, perquè de 9 del matí a 2 de la tarda hi haurà lloc, tindrà lloc, Jocs de Llengua per Sant Jordi. Una jornada lúdica i interactiva adreçada per la, a la, a l'alumnatal de delegació de Sant Andreu. Serà tot un recull d'activitats de llengua, amb arbusaments, com plantar refranys, resoldre endivinalles, buscar paraules amb unes fitxes d'escràvel, aquesta activitat està organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística de la Lació de Sant Andreu al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Ja ara ens anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu perquè fins al 27 d'abril, és a dir, fins aquest mateix dissabte hi ha una exposició, una exposició que es diu La Roda del Temps d'Eudal Sarrasoles i es tracta d'una exposició que mostra 12 pintures que l'artista santandreuenc Eudal Sarrasoles ha realitzat en homenatge a Salvador Priu autor de les dotze cançons que formen la Roda del Temps i que durant aquest any 2013 és protagonista de diferents activitats en com a memoració al centenari del seu naixement. Aquesta activitat és totalment gratuïta i tal com hem dit a realitzar el Centre Cívic de Sant Andreu de la mà d'Audal Serrassol, és el mateix escriptor. De mà. Demà dimarts, el 23 d'abril, a la 6 de tarda, tindrà lloc al 37 è acte literari Trofeus Ramon Marí i Mari Carme Vila. Un cop designats als guanyadors de la 37a edició d'aquest concurs literari, el dia de Sant Jordi es farà un acte públic on es farà l'entrega dels guanyadors de les diferents modalitats. Redacció, conte, relat, poesia i teatre, del trofeu i del llibre amb el recull de les obres presentades a concurs. És un acte gratuït i està organitzat pel Centre Cívic de Sant Andreu i Mari Carme Vila. Hem de dir que un altre barri important de Sant Andreu, on es realitzen activitats, és a Baró de Viver. Al centre cívic de Baró de Viver, demà dimarts, 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a les vuit del vespre, doncs hi ha mural poètic de Sant Jordi 2013 de Baró de Viver. Es tracta d'un poema, una rosa, una exposició poètica, participativa, i el que s'ofereix és que portis el teu poema una narració al mural poètic i recollis la teva rosa. L'exposició dels treballs es podrà visitar al centre cívic fins a la festa major. És organitzat pel centre cívic de Baró de Vivè, el programa d'activitats de Lleure, amb seny i rauxa, i col·labora al Pla de Desenvolupament Comunitari Casal Infantil i de Baró de Vivè de Comissió de Civisme i Convivència, la Comissió Educativa de Baró de Vivè i el Pla de Barris. També demà i 23 d'abril, aquest cop de 2.45 de la tarda a 8 del vespre tindran lloc la Rodada de Tallers familiars Sant Jordi 2013. Sant Jordi, la princesa i el drac ja us esperen i es faran riure i reviure les seves aventures. Passarà la tarda amb nosaltres i ja us convidaran a retallar cols d'amor i dracs màgic roses de cartolina i fer una mica de teatre i algunes manualitats, poesies i narracions. I un espai per contar el els contes als més menuts. Aquesta activitat està organitzada pel Centre Cívic Veró de Viver, programa d'activitats de libra famílies amb seny i reuja i col·labora Pla de Desenvolupament Comunitari. Casa L'Infantil, Baró de Vivè, Comissió de Civisme i Convivència, Comissió Educativa de Baró de Vivè i Pla de Barris. Molt bé. I també demà dimarts, dia de Sant Jordi, a partir de 2.47 de la tarda, l'entrega de premis dels novens concurs literari Sant Jordi 2013 de Baró de Vivè. Doncs es tracta d'aquesta base de concurs del literari de Sant Jordi, Baró d'OIB, i del mural poètic de Sant Jordi de Baró d'OIB, el Centre Caixa del Treni Jove de Baró d'OIB, el carrer Tucumán número 5, Escoles i Centre Cívic del barri de Baró d'OIB. Or és organitzat pel Centre Cívic de Baró d'OIB dins el programa d'activitats del lleure familiar Amseny i Rauja i col·labora al Pla de Barris de Baró d'OIB amb el desenvolupament comunitari, el casal infantil de Baró de Viver, Comissió de Civisme i Convivència i Comissió educativa de Baró de Viver i el Pla de Barris. de Unidor. Eh, ens queda pràcticament un minut intentarem doncs eh, comentar-vos algunes de les activitats que encara ens queden per per per comentar-vos, per exemple el Centre Cívic de la Trinitat Vella eh, demà dimarts a, a les 6 de la tarda i al Pontes del Món el Castell Encantat adaptació d'un conte gratuït després també la Biblioteca de la Trinitat Vella ja a partir d'avui i fins divendres a la Trini Llegim, exposició dels treballs fets pels nens i nenes de la Biblioteca en el taller de foment a la lectura i també demà el mercat d'intercanvi de llibres organitzat per la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, això serà a partir de, de, de 2.46 de la tarda i dir-vos que demà també hi haurà activitats a la Sagrera, dels quals us en parlarem doncs, precisament demà en, el, demà en el programa especial que tenim preparat per tots vosaltres. Doncs ara ja sí que ens acomiadem, donar les gràcies a la Judit Riar, que avui ha estat amb nosaltres, també al Ricardo Malabé, que ha estat de la part tècnica, i a la Susana Vila. Nosaltres marxem, així que en trobarem demà. Molt bona tarda, adeu